tike, ja për shembol sahabat shku në rrug nëse nuk gaboj, ishin tredet shku në një rrug i të e rëthullali, sa du sërëm për të kri një pun të modhe në rrug të një fis i jahudive lipën konak, nuk i pranun jahudit konak mrena, si që kanadeta të të mës me pranun një rrug mas i shku në lark nudhe nga u jahudia edhe i sa ative se neve zot mirë të ne ka ka zharp një, a ka t'i kush për ju vë qifrin than po Ka prej neve që i frinë, po du një me pangujtë. Thanë sa fa 30 dhe. 30 dele. I mërën 30 dele, edhe i frinë njërë i prej ativo ushnosh, i pari atifisit që i futve ushnosh, i akishkënu e lëhomin, surat e fati ha. Të në udonë mëndimët, më njarë. Do hajshin, prej njëshin do nuk hajshin, se do thanë, e kemi fitu, thanë, punum që e mërëm këtë mishë. Thanë, punum pun që e mërëm. Do thanë jo, ja, e më me koran e morë trilodave edhe do hangren se e kishin përgjigjen e vërtet do nuk hangren më se u frikoshin prej Allahut ndoshta mos beqan haram kur u kthin nga me, Medinë pas ni muajit e pyetën pejgamberin bashkëtu çu kë kemi pas punën do pritsin se po ju thot çado shka s kan hungur e kan, kan pas me vën do pritsin se çado shka kan hungur e kan pas me vën pejgamberi ona çdo thramtha hal li min fahmin tadribuno fa akamer diçka edhe për mua për atë nini do të thotë ka çën rregull. Po, do thotë ka çën rregull. Një, e dita, e e çitas pro, çike nuk ket ngjarje, por mos tishin këto. Çim zerën konkluza prej saj. Nderën konkluza pas studimeve, kur kur çka do të bajë që kisë lëfia i seodet, ose diçka të çka do të çka do të ka përkëk do të kish me folki. Ëh, nëse mbeni Koreza, pas çiu kri lufta pa pengamarena sallallahu aleyhi ve sellem tha, "Fala yusl lufta Hamran al-Asad" fa fa la yusalli min ahadukum al-asr illa fi bani qurayza fa namazni jini es korku shtu gozon me fan para se ta rin ne fizin bani qurayza mir po tu shko ish te larg do i zon i zon dillin ullë se mbrojnen do e fa l ullë para se tronëm dillit do e fa raje në vend i don mendimet i don mendimet pra me zhebe nuk i ka dëba hani te ose apiu ato kan çendamme me zhebe kan çendamme ti jish në kohën e parlamentit qishte me zhebe se fjala Mezhev do më thonë, ku ndalë mendimi një djetari? Ku, ku më baroj mendimi, ku më baroj argumenti ras një, një veprimi? Ajo Mezhev, Mezhev e të shindame, po këto shka banën të burët, këto i futën liber, këto i radhritën, këto dhanë konkluza, dhanë mendimët e veta, janë, i banën banë analiza shumë të bukura, dhe kontributet më dhaja, në ardhën neve dhe i këto, tra shkë njërë i projneri i kam supevë të thadisë e përmeshti shështë që jenë pë Për të, të, të hadisit din përmesh, më pitë prej ketë kurani kërimi të sot din përmesh, diqës nuk i dalin ketë njëm një, edhe ki, ki shë që jemë sot e pa një për sanë regull, për shemë. Shë që jemë sot shafiu sanë regull, këta du të milon, e ja, shka me formu pra, për formu me zevin tem, unë, kësë sanë regull, për mirë, sanë regull, u shka, që ka po foli, ta shka është kjo, kjo athet, kjo a jës, jës, jës ata lista me having been ban i po, ta mësojmë me having them, që janë rregull për shkak se dën për vëti po thën, aja shumë i madh, si dietar e hum një herë shumë i vogël. Nuk thua, nuk thua ekziston çështja. Safiu, i cili kur ishte 6 vjeçar ishte hafizi kuranit gërimit. Në 13 vite të jetës vet moshës vet nisi me don fatfavet përgjithësime, me 18 vjet pun bën pedagogji, studoje pedagogjin islamë. Edhe mba gat bën një mazhep, me ulëtimin e tij ka i roboni mazhebin e dit. Dhe di mazhebe, mazhebin e dit tash jone flas për shemboj se kjo është në rregull, është një varfëri mendore, unë mendoj kështu, është një varfëri mendore. mendore. E, imami merr viu është e shafiu mazhep. Mazhebi shafiu. Ka jetuar për 5, 5 vite këtu. A 100 ditë? A 100 ditë ai? Via ja, logarit sa sa ka shkruajti i doli 36 faqe me qenë se ka shkuji të riadishka kalend, shakalin, 36 faqe në dite. Ka shkëtërullet flas, flas imamit e viju ka qenë njeri i cili ka ndjek me zhebin, e shafnjot, razi ka ndjek me zhebin, aluse ka ndjek me zhebin, kurtubi ka ndjek me zhebin për me zhebin vërteta, ka ndjek diekan... në... Syutit Gjelal e kam diel Xhelale Xhelale al-Dututi i në arabisht thjerë ka ndjek mazhebin tash këtu unë në këtë zemanin tonë zar Mustafaullahi çka dush me thon nuk ka rregull është mirë që të jesh është rregull që të jesh për kapullas i gjenerata e parë është rregull po më kto zonitë mazhebi ishin si gjenerata e parë unë shtuaj të thejë këtë është mirë që të mundosh veprojësti gjenerata e parë po me zhehet të cilët zburat, të cilët i vundën meshebe punojnë sigarata po. Ai dërguesi çka janë për shkak që akuzues se e Bonifia ka vënë mendime, sikur se e Bonifia s'ka përdorur ditë as në ditë. Ai tha në librin Maraqi al-Falah, kiyet chart, në himjen e librit Maraqi al-Falah, kiyet chart, çka thotë Bonifia për punën e meshebit në. Ka thonë ma jaa min indi Allah takhallna bi, çka ka koran Kur'an pas mذهبion. Ka thonë wa ma jaa min indi Rasulillah xhadmna mehu shikakar prej sunneteve e morin tvërtetin ksu ka thon e morin tvërtetin ka thon shikakar prej sahabove xadmna qol men shena u trefn qol men shena prej sunneteve e morin prej sunneteve lom se te ket jan djaj sunneteve jamor me fen sunneteve se morn fak shikakar i tablind vet ato burra ne burra ama xhiretash si qotash do prej generatora veja po thoin se ktu do vran po fen ato gura ne burra sha viu burra ne burr jo ja, un them kso A i burrën e moshkët Unë për vetë thëm i thëmë kështo A i burrën e moshkët Se burrët ka qëtër tretëman Moshkët ka qëtër tretëman Allahu qëllë në gjelalu hu ju tha saadu dhe burra Nuk ju tha mëshkët Në tha burra tha rëgjelë në letu lëhihim tijara Tha rëgjelë u agja e min aksal medinit e rëqullë Tha jarë për i qitetit lartë një burrë Nuk thajar një moshkët Ku jam unë? Unë ku e shofu Për shofunë vetën para e vohnifës i cili fali namazën e Sabait katëdhjetë vjet më adoleshenias. Është shkruar se është vërtet pritërvitë e të pamohshme. Me shkundën e njëvojshme nozi, ai si shtete po nuk e punë po ministër dvetëtin apo meitaleve dvetin ishte në treg një vit tre, i ndjej Dibura duhet të dukta apo e njevçat i vajorëshë të vet. Sa jo, sa e vohnifja. Për ditë sa e fal namazën e Sabait davdesinjasis. Sa e vohnifja, sa, sa e vohnifja për vjetin e vajete haddesu nga subi ma la, la jefane dhe buhanife sa atan njerëzit bisedojnë për një punë që se bajune dhe vetës i tha sa vallaj pisot gjithmonë që tuk kam e përmo 4-10 vite e fan labatën sabaj për adhes njësir për bila, sip, sip si diskutohet si diskutohet si cilën e vetës me fut dorën ati ku se kam punën ato njerëzit ishin shumë dershëm ato njerëzit ishin shumë djetar ato njerëzit ishin shumë të pasun ato neve në prunën shumë hajrë Ne i prënë shkollat e studimit islamit Për të cilët Ebanifja për e të regoj një një gjarë Nëse nuk për e ndonë Ebanifja ishte të të mësu talebet edhe njoni Për e talebet më nda nga ralët të ti Mas njënzite 5-2-2-2 që i murë krea ti Mendoj se u bo bollë shkoj në mësu në zonësa Kure ardhë një ditë ndërë si pitit dhe kua filoni Ka vo halk Të mësimit për së pjegorë klas të vetën ha, Sa po herët Fjana është halaj ka më mësuh Qish për mësuh i ka i qerve Thamë po ka, e ka bëgjë asër e vetë E tha njënin prej gjemve I tha shkoni sa të klasa ati Pra kur ta krije orën Kur të thëje Kur të thëje aj se A ka dikush me pyth di shka Banja një pythje Ta shka ta pythme Sa thuni me që një burë milën të mëllini Me blujt edhe i thotë mëllën gjia A i dhe meret bilën Kur shkoj kimi me mortin, i thot hajde të mortën. Kur shkoj të mortën, a duhet më i ruan uje mullëngjit ajo. Isha e ka blujt. Shkoj hi. Masi e krem burun, msimin ai ai ai vet dietari që i bën shumë i mall, po ende ka zëkish morti duri, është dietari i mall. Zëkë pa zëkë kanë për bu bot dietari i mall. Sa kam e puid di kus diçka sa un, sa un do. Sa më cen se në fshatar thaçon mill me blujt mulli. Sa dhe më lëngjia, sa i sa taj dhe vilën mere. Kuskoj me mërë që si e kablujt, i sa taj dhe të mërëtën. A durët me pagujt u jem? U jem i thune sa i e që e japë për qingjët, për me kablujt. Sa ketë të i të jekam. Sa nuk i japë. Nuk pagun. Sa e ke gabim. I sa pagun. Sa e ke gabim. Sa përsi, diharë gabim. Sa po, diharë e ke gabim. Sa tretëm sa të za përmërësënj. Sa që që përmërës faqush ka çumën princet i zgjiftu me, me si pita me më veç ai i madh i bim me boxi puna ai ka çu fa çu lo aty me zonsa veketa me shkumon msua gjesa aleharat kana per neve aleharat per neve ka çu shkojm ketkaj traj ku duza gjë kiste banifë mezi ka mos vetëm një informant nga Isfolia se sa di thë prafisht ka di informancë banifë keta nuk e diim na sa so hadisë na e di un, un nuk e di sa hadisë ka di informancë un di çe ka rreth për banifë Une e di se Bohanifja i ka pas 4.000 hëgjallarë djetarë të 4. Djetar të cilët ka morë mësit. 4.000 djetarë të cilët për atë të cilët e ule dhe ka morë djeturi prej ative. E ta është një une të flasë për këta që 4.000 hadise është pikpytje shumë e modhe e di 4.000 hadise për meç. është pikpytje shumë e modhe 4.000 hadise e jote 4.000 njerës të kisha morë djeturi. Ja fra kimi kena riturshum piqje nëpërmes telefonit, por edhe një herë po njoftem se telefoni është 471509, pra mund të hasëm ende piqje, përse sik apo kemi për të diskutuar. Çfarë do të kemi? Pa bak. Ora, ju presi në telefonin 471509. Po, bak ora ditë tëambull. Edhe pak paske. Kjo për tyja në vazhdim. E mënyra që shohani pyetë, shteti arabë mund të na lidhin ekonomikisht dhe të na ndihmojnë me... në pun në punën tonë ai Të tonë, dhima si të pasor, dhima si bon, në punë tonë yon dimase të mirë, domoson në punë në ndimë moyen nëpërmes ndimave si bën në perbot për shemb. Për mënyrë që në punë apo për mënyrë të sigurt. Pa formul lid ato më neve, më nga me neve do të molid nga metal. Tash këtë punë unë mendoj se këtë problematik duhet ta rafin politikanët përveç të për të treta që janë përcaktuar për për këto marrëdhënie, për marrëveshje, për marrëdhënie, për kontrata për këta. Eh tash për tash bindjet e politikanëve tonë asë një përqin nuk i përfshin kjo përqin asë një përqin nuk i përfshin përshka kësësit e dhe mend i ka në qëra ka e tash për tash një herë jemi shumë lënare për e kësaj a me qenë se shprehet vëllet e o dëshira asë e mundur edhe u në kam bingë që se a i prun kalën në nivel shumë shumë shumë të mirë Kujtje, qëtër gëzimja në këmë aloha përshëndit të hëtëm pra sëra unë kam unë kam thonë se muzika për ilahive duhet të shmanget total. Ilahia duhet të jetë e pastër vetëm fjalë pa fjalë muzikë. Se ajo orën muzikore kam me vete se kjo muzika që hinni lahimënda, orën muzikore të ilahive se cilat është ngushtë të lidhen me zemrën e muslimanit të vlerë jashtë. Edhe jet vetëm për ndru, vetëm për krijje. Ilahia sikdo vetëm për krijja është këngë. Vetëm për krijjen në e dëgjuesit, është këngë. Arnë qlo për krinën e dëjosit Ilahia, qloën për zemrën e dëjosit. Pyetja e çeter vazhdim, çka më thua, po neze, a shfarase çfarë çfarë ka personazhet e lidhur me agirin i cili e kryen harrin e para saj vien nga agir dhe bën spionim ndryshëm në Egjipt. Si ajo që del në moze dhe vazhdon jetën e zeze, mu një, pas ndryshën. Nëse ora as masorja 17 orë, as mos në moze tas para në moze ska mundësi me që në këç. Kurse Për këtëm pëjqire të menivele, se të zilë e në fërmë, në në kuatë drru, në me... këtër pak ndesë, menivele, nja për a parashtojë disa pëjqe, dhe kuptohët, të paralizuam, dy e bita është shumë, a është haram me i njëros flokët, me njërë artificial, dhe me atë që i të njëpojësën vlakë, që në gjithë flok, në flokë, a ka aldesë pasasat në në në në në në në në në në në në n edhe kemi kuandru në ato vladri to në atë radio në shumë emisione dhe atë që në kanë pasuar të mikrofoni asaj radio shumë pi që në lidhe me këta edhe jemi përgjith shkenstarisht, jemi përgjith fetarisht, jemi përgjith për këta edhe kemi pa një herë përgjith morën se substancët kimike islami indalon në gjërosin e flokëve me ta edhe në gjërosin e thojve njaj vazhka vazhdojnë për flokët, vazhdojnë për thojve për shkak se u i duhet të am Nësë e kërë përshëmëgë, ka përdojë lakë përfej, pas taj abdesin pas lakë utë... Ska morë, ska morë, ska shalsë. Që pra, besësit të një është të kjartë dhe kjo. Ali Rzau, përshëndet hodën. Alëm dherët. Ali Rzau, përshëndet hodën, jakub ahtipi. Alëm dherët. Nësë e kërë imami, për muvaizi i fëshëndet matës. Ali Rzau, përshëndet hodën. Po, edhe na përshëndetet edhe na gjaka, i jem të emrin të akamoladzaka, <laughs> edhe na përshëndetim. Pra, juve ju lutem ju vëdo me përshëndetje përshëndetje këtu edhe dëgjuesve të Radio Horizontit. Pra, ne frendrojm në emër të të gjithë dëgjuesve. Fëgjëria, Fëgjëria Fazliu, përshëndet Hotel dhe i dëshirojnë mirëzardje në Radio Horizont. Faleminderit. Këto jacketë nuk e vëdim. Ne dëgjues <shëndesim> nga fshati <shënd Rezari pyet pyet vlera e rrugës oz meslan problem vlera e? rrugës thot në islam. Puet vlera e rrugës në islam. Kështu është. Ah, mezi besh ana për të, të patë tonë. Tash... Po, ndërtimi i rrugës. Pasti që po ndërtohet tash Intanila, mezi ka bëjmë me këtë çështë të pyetje, është më mjaft në lindor. Yeah, Shërbëroi ka i. Këto punë, u këto punun i diskutova me pjesës të shkurtë në dilegjerata që kaluan në xhamia e Stëpçalit. Me siguri se atë kemi thon shumë më pak se sa ka për të thonë, se ishte shumë tranzit. Tashi un do të them këtu vetëm një fjali se zgjerimi ndërtimit edhe zgjerimi i rrugës bën në vetë dobiç që janë për njeriu ton shumë të pakapshme tash për tash. Në moment. Që zgjarësh rrugën do thot të zgjerosh rrugën tonë dhe për gjëndet, drejt për drejti. Allahu qëllë dhe gjeralu hu ngushtinat nuk i donë. A i donë pun të gjona. Edhe ashë më rëndësi me ditë se a i kur gjos le angusht. Për shemblë, fjale ati, ashë gjonë në Korani kërim. A i nuk zbriti për shemblë vetëm për ajete, për zbriti 6.000 ajete. Viti gjanë. A i paga maritor nuk ja la 23 ditë më shpjegu, ja la 23 vetë, gjandë. A i nuk e ja la njeriun me dhe prunë 24, 64, 63 orë ndonë, po e ja la 70 vite. A i kryoj tokën gjandë, nuk e ja kryoj tokën një aktarë, kryoj tokën gjandë. A i kryoj detin gjandë, po a i kryoj qilën edhe më gjandë. Për dhe sot e dënë gjandë punët e nuk i dënë punët e ngushta vetëm një gjon në njëriun me mendu vetëm një gjon për pjesë, një pjesë për pjesë të këtove së votës çdo gjord ka i bodu çort ajo është shumë e thjeshtë kur e kap ke rënionin prej neve edhe futet me një autostradë në vozit për shemb Kapikule Ankara ose Salzburg Hamburg në Autobahn 3 ose kapet për shemb prej Koblenz deri për Hamburg në Autobahn e autostradën numër 1 edhe vozit me tre shërita diqin kilometra në orë edhe thotaj kër të mirë e në shpi thot për sa po të janë e vesë e në shpi për ditit, piku pja murgi, po pja murgi për ditit pëse thotë këtë autostrat ta shë edhe ungari, je boni autostrat edhe sërbi, je boni autostrat ka me priliskov si tërin kumanu edhe kjo të të bota autostrat si të bota autostrat, tonë e mas ka problem mas si të bota autostrat, s'ka probleme po e nartë kuj bëhet ajo autostrada ajo autostrada bëhet nartë dikuj e pra edhe oza jonë bëhet nartë janë artëme, pak nartëtoni pak nartë ati, edhe ne nuk duhet shumë me në dhe hamarin, me në dhe e, o gjakur, po nëse jifët, për i kejve njajt në tjifët, për i kejve ka pak në tjenë njajt nëse skica për e kap ajo skicës modit, ajo sa se jemi, ajo tja shkash me në skicësa se jemi, ajo tja sa Po nëse mirë, më shumë se skica, edhe ose hipot për shemb, nuk duhet shumë dramatizuar çështjen se edhe na me kark, unë e sot disa shkup në autostradë shkova dhe erdha, në paradaktiku jam ardhur me siguri, po e bukur për ne vetë tash, momentalisht, këtu duhet ndihmoj zonat edhe me ditë se 1 cm i dhonën si tash ngjumon, 1 cm i dhonën për ull, është 1 gjenet në vetë nesër i dhonën për ti, e krahasojën me qetë të sa vlera e vogël Në 10 centimetër në rrug, në 1, 1, 1, 1, në jershi, nivor i pakofi nën atë levorit, edhe në lexim i pyetjeve, kështu krahasojnë zonat apo kështu moton zonat, me çeren se na bomi as zbut, edhe këto zona këtu i kapim se kështu janë, nuk mendoj se e kuptojm se çka do të bëfar vlera rrugës, kështu është vlera e çeshmës. Edhe çeshmën të cilën e kanë marrur çiera tënde e kanë lënë sokak, ai vem ka çeni di kujt. Edhe xhamin kë k kanë vënë njerëzit ai vënë ka çeni dikuj. Edhe medresën kë k kanë vënë njerëzit ka çeni dikuj. Ëh, në xhamin e që kaën Sultan Ahmed në Istanbul i ka dia 4 hektar vend. Razvanete i të cilë ai takon xhamin. E po, më vën i, të, i të Epo, ma veni mirë në botë edhe më i shtërit, më nuk ka po ai që xhamio Maruta as i dikuj. Çasto Hagia Sofija, çasto Sultan Suleiman, çasto xhamia Sultan Ahmed në Kairo, çasto xhamia Babadrin Pasha, çasto xhamia pejgamberit, çasto xhamia e Haremit Mekkë eksotmero edhe shina e trenit është laborator huja e numër. edhe ka ka marrën. Jepom me trenur e, ka tuk, shembl, këtë e kam thënë për shemb që gjimsin e botës e kam vet laborator huja kam vet. Kështu shkojnë punë pra. Mëndoj se është shumë e thjeshtë edhe shumë e qartë këtë fundi mi pranumet si. Kë ma dish apërthen nga dëgjuese anonime, vetë ndërkohën e tikleve të rregullta mujore të grave muslimane në Ulut, Jerusalës pra. Muslimania në kohën e ligjeve mujore të saj ka të drejtë të lutet Allahun xhenelaluh. E punët që ka të drejtë a fibali antej. Ato që ka të drejtë me vona sigurisht namazi, azhhurimi, tallafi, lezim, lezimi i Kuranit, prakë e mushafit, marrëdhënia intime familjare, hyrja në xhami. Kto kto ka të drejtë me vona. A kurse më lut Allahu xhallal xherran dhe më përmen atë ka të drejtë lirisht. Po thonë Kur'an përmend shumë. Jo s'ka, jo s'ka, ja s'ka sot. Përse e veçanësh, a do të ishte tani aşëqart për djyesin? Kështu që trapi i përgjithshëm, nëse një person e lut Zotin pa ndërprerje për një dëshirë, ai pranon. Shtohet edhe te djusa. Nëse një person e lut Zotin pa ndërprerje, po një dëshirë, dëshir. dëshir. nëse një musliman, do të thonë person, nëse një musliman. Është fara për person musliman, kjo po. Është mirë. Nëse një person musliman e lut Allahun pa ndërprerje, Allahu i pranon dëshirat me kusht që ai lutjes të jetë gjendje që ketë besu kë kurset. Se lutjet kanë kushte, kanë veten e Abose nga thane Ibn Abbas. Çka dbaim për mëm pran lutja ka thon atë blok meta të përgjigjë dautojtë banë kafshatën tonë halal pran lutja banë kafshatën tonë halal pranohet lutja pse han haram lutja nuk pranohet nga Mariole per mendin i njerit etj kisht u gati plonosë dhe i grisur i shkiu mirë i gëshvei durte lutja allah më avron lutja ta allahu xaljaluhu sabag marion hadith rivan ka thon allah si gabrame ky çka ka ngra haram çka avesh haram por qonat mund aqat mushu haram ti gabrane se si ti pranojë lutjet. Do të thotë, lutjet tona Allahu i pranon nëse lutjeve ja kemi pranuar, ja hyrë në kushtet. A kushti? Nikush prej kushteve të lutjes për mua pranoa është me me me që kafshat në kafshata të cënë pra, hamna për i punën dorës tëu. Pra, të shem ja spëriti, por besoj se rendit do të kemi pasurit dëgjuesit të nuk, këtu nuk kemi përgatitur ashtë drejt, por drejt për javë kërca ashet në rilaksion edukuesuar. Ne po e bëm një pauzë të shkurtër dhe s'i themi pas edhe një besedës, kam bentur edhe besed se edhe gjithës ordenore 23 tani është 22-23 minuta edhe gjithësore besese kemi ko nëse nuk jeni lëllë, dhe gjithës e jeni të lëllër edhe ashtë dhe, dhe qëndronin shaba pra telefoninë është 47159 një presin të dhevarë dhe gjithës me pyqet uaj shkojme një lehitës gjemë وارتقينا جهادا ليفنى الصغاء اتينا جموعا لنحني الجبال وارتقينا جهادا ليفنى الصغاء اتينا جموعا لنحني الجبال وارتقينا جهادا ليفنى الصغاء اتينا جميعا لنحمي الدار وارتضينا جهادا لنثنى الصغار لنيل الشهادة انتصار لله لدرب السعادة انتصار لله لنيل الشهادة انتصار لله لدرب السعادة انتصار لله انا نحن ننصر انتصار لله انا نحن ننصر انتصار لله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 جهاده عظيم المناق السماء لنيل الشهادة انصار الله لدروب السعادة انصار الله لنيل الشهادة انصار الله لدروب السعادة انصار الله نحن ننصر انصار الله نحن ننصر انصار الله لجهاد مضينا نحن ننصر نرنبطي اتينا فنحلل انصار للجهد بيننا فنحلل انصار نرنبطي اتينا فنحلل انصار من اهل الشهاده انصار لله لجرد السعاده انصار لله من اهل الشهاده انصار لله يا دار بالسعادة آثار لله هل نحن ننصا أم صار لله هل نحن ننصا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 لنيل الشهادة One cellifying możη أنصار pour f� Ses orbitergear�� son enough to trust in people to face lossness in turn in language gardens ans our life let go on fast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 لنيل الشهادة انصار لله لدرب السعادة انصار لله لنيل الشهادة انصار لله لدرب السعادة انصار لله فنحن الانصار انصار لله فنحن الانصار انصار لله للجهاد مضينا فنحن الانصار للرباط اثينا Ja pra, temë radius Bender 5 qitare i lahingat e Bukur, oh, por jo zonë rasin me promocion dëgoze për të kuadruar direkt kimi si do që ndenë ju, ajo kushtin për ti. Mirë, mirëbona, na nikuta bazë. Ai përshëndet. Urrënoi kush apo çë? Ah, ju përshëndet Bekimi nga Komarova. Urrënoi se drejtimi. E kështu desha të në pyetë qojës. Urrënoi me punti dashja. Për shembull Marso 3, Chamomra, Shofman, Nap. Uh. Mhm. Stash mm, do me dhe Gjenova e kështona desh të ratë të përshodhën përshembol a dhëtë ketë atë robet që ka kemi pas desh atëna të të ndrojtë? Apo dhe dhe matë pjesë që e ka rogë sperma? Dhe dhëtë pjesët ma fërë trupit? Robot ma fërë trupit që e? Mirë, dhe gëllë këmi përshat të asë nëse s'kimi së shtëmëzit Robot e prekëra dhëtë pastronë Më në mënaq kusht rësend qoftë për kohën edhe për ku dia bën edhe organizmi i ke duhet pasohet nuk. Çuhet se për atë që bëkin besoj se bëkin të ndërkëtarë dashë që na është më përgjigjën. Ne shkemi pyetjet që janë grumbulluar ashtu në redaksia pranë nga ato jashtë, saliu nga Ramalia, pyet. Përshëndetje fare i Hoxha dhe pyet. A është haram të dëgjohet emri i muslimanës në radio? Të prezentohet në sigurinë muslimanë në në emrin e vet personal nëpërmjet radios dhe kuptohet edhe më zërin se. Do të shkaji çalim pastat pa nuk është haram dhe nuk ndalohet dhe para të duhet të këmë kujdes për shkakt zonit zoni asaj është avret si trupi asaj dhe mu para të duhet të këmë kujdes që të jargohen gjithdo provokimi nëse rrjet në vijen nëse hinjet në vijen e provokimeve e kurse në, nëse shkohet në jetë nërmale atër e s'ka është një problem pra për për për për për për për për për për për për për për për flitet për shkallë apo për grada për të diet, por nuk janë për qëllim shkallët, për shembull 17 nën 17, por janë për qëllim grada të lartësisë, të ulësisë, të ngritjes ku Allahu xhallahu i ngrit. Njeri ju, se, ju një rrugë, jo ato shkallë në të cilën ju do të hulet më poshtë, shkallën, jo mballan shkallë, kështu po nuk ka. Po për shkurja përpjet, do të thotë me nderim edhe me nder nga ona Allahu xhallahu i ngrit për persona të cilët e meritojnë atë. Kusë e përën që e që tërët, një dhjus nga përja përën, kush ka vlerë më të madhe të Allahu gjërshanë në hodgja, apo a fëzën? Se Allahu vlerë më të madhe ka, në majë sinqerti. Pa mërësisht se hodgja, pa fëzën. Pra të sesë e këpërgjit në është e sa, kusë e ne dhe sërëtë keme dhjus, apo sërënë së në shërënë atë i përëgjet, shkëmë e përëgjet tonë atë të red dëmovalësela në një formë uh, të thënë që kanë gjatë jetës së vet. Shokët e pejgamberit arsadu selam lirismit duhet të mi konsidero kuran Kur'an lëvizës. Apo ishin njëstë kuranizum, edhe besnikë kreative, edhe ishte cieljateve. Ciel besnikë kreative është kuran domethënë. Çka çka çka thonte Allahu e bënish skandalon te lishin. Edhe skahta këtë për këta më shumë se Nuk ishin ato ministracion industike me qendër industrion për shemb, majoja na thënë se këtu ishin këtu këtu. Ato ishin njerëz islam që ka, çka çka çaqullonte. Ato ishin islam, islam e figur, islami i figur, islami on fizike, që rrugën rrugën, po. Islam i cili hetë. Këtu ishin ato. Po ndoshta duhet të së dodhëmovon na sigurojmë, inshallah ma gjanë, ne kemi thënë duke ndëjues, është duke britë kërkojmë jashtë për pritjen, alo kush na pritet? Alo nuk kush na pritej? Alo Aleikum selam wa rahmetullah. Kush apo cilën? Lemram qebull Ramadan. Do një drejti apo rahun? Çfarë ni pije? Prononim? Ja tash çka ni pije, çka islami dhe çka iman. Iman. Ka ku në kuptimin e fjalën islam dhe iman? A ke se histori çet? Jo. I falenderoj drejti. Selam aleikum wa rahmetullah. Ra ishte pije, çfarë kuptimin e fjalën islam dhe në fjalën iman. Në kuptimin e parë islam fjala ka qëtër kuptim iman qëtër kuptim në kuptimin e fundit janë të barabart islam dhe të thot dorzim në nështrim ligjeve të allahu gjëlle zirelu el islam el istislam dhe thot dorzim me ju në nështru me ju dorzu ligjit allahu gjëlle zirelu iman dhe thot atë e që e bajm në në zemër dhe manifestojmë me pun e bajm në zemër dhe manifestojmë me goj islam dhe thot dalë fizikisht në fushën e zbatimit të asaj gjëje që e besoj. Kurse ka aspekti i shtatë i kushteve, normalse, normalse Islami përbalt treze, imponi për gjashtëve, tato i skuam që an la ilahe illallah muhammedur rasulullah, namazi ramazanin xhatin e hajid. Timoni janë imamë që hapfshin janë me besu Allahun xhelal u peqamberët me laikët librat, rinjallën e xhjikimit, ditë ditën e xhjikimit me i besu këtoja në kushtët e imonit. Mirë, po ajë nuk fletë për kushtët, do, do, do këtë dëgjusit do këtë për për... Në kohën e lutit, kër i ka ornu Allahu Gjellë në zelalu, me i nëzherë me lajket besimtarët, thanë, na nuk gjithëm, i nëzherëm, të gjithë ato që kishin imon, po nuk gjithëm në atë vend, ma shumë se një shpi i muslimat. Të parën pjesë, i nëzherëm të gjithë ato që kishin imon por nuk gjetëm ma shumë se një shpi që ishin muslimat. Do të thot një herë e ka përdojnë fjale në iman, fj një herë fjale në islam, për që të djerës, edhe këtu kanë thonë djetarës se islam edhe iman përfundimisht me së prami dërmë thonë të djetë një gjo. Kurse pasi ishte fjale të fjale a islam, kështo, cila është kala me jartës i gjithetit në islam, pra, cila është shumë, me gjithë se kini folë njartë i no, dhe ratë Kjo shkalla më e lartë e sinjeritetit kjo fyty është përgjigje. Sinjeriteti është shkalla më e lartë midis lla. Kjo këtu. Kemi edhe një pyetje. Sinjeriteti është shkalla më e lartë midis lla. Do thotë nuk ka mbi. Asnë. Po më vjen ila Ali Abdullah Muhlisin Lehuddin sa Allahu. Kullor çdo nuk kërkoj për iktimse për Allaahu më adhun me sinjeritet. Pasapër çaja të mund të shkosh në xhenet dhe mos tash, mos mos tashish Allahun ai ton në grad e tij pra me shkoljën e atë edhe mos pa në pas muslim me pa Allahun edhe pse për xhenetit të Allah ka premtuar se do të shfaqen xhenetit do ta shohin Allahu xhalle xelaluhu të gjithë të, dhe... të gjithë gjith. po e pastaj do ta shohin dombesherë domorrat këtu pra fat dallimin atë po për çel besimtar Allah ka premtuar se pos gjithë aty në sema pitë ja po dhe si jamë të shoja dhe dhe shfaqen edhe pranë ditën e xumës poshtisht ajo është i mund të sa komplikojmë pak përzi. Jo. U bëri veten të lodh fort, po me shërbete po e them se në xhenet ka bukurinë mbi bukurinë dhe kënaësin mbi kënaësin. Ajo që i mbushtelon gjithëta kënaësit, as më xhiçuballi në Allahu xhelaluhu. A do të shfaqet para xhenetit libe? Po do të shfaqet para shahidëve më tash, para dëshmorëve. Do të shfaqet për pejgamberët eve ato që ishoçroit, pejgamberët do të sfashë për gjithë xhenelit një herë, ndoshta për për të që hinë gjenet, se ka pa që hinxhën atë, ka premtuar se do të shohë gjeneratit. Ka premtuar ai se do të do të sfashën para atyre. Ë, këto janë pika shumë të shkurta për për për pse për pse Twitter. Inshallah në Almarina tani më të tjera. Nëse do për çdo gjë që kemi biseduar sot, ndoshta për çdo gjë do të jetë më shumë diskutojmë një temë vet. Me siguri, nuk më siguroj në komundë të mendojë misionit të, të diskutojat për tema të tjera, dhe duhet ju si pra kanë një thirrje, por nëse e është shumë të lodhur nëse nëse, mundili, nëse mundi nëse keni mundësi 20 minuta deri në 9:00 pora 23 ose si doin tani e ndërpresi, pasi që porshilla juaj është më shumë, shumë qap. Pra, presim për disa çaste, nëse paraqitet një telefonat eventualisht tani për një pauzë, shkoj me një i laj apo si duket që një telefonat. Jo, u shkoj me një i laj për një pauzë in dalishniskim de jos pra telefonin karta statni 589 pra 471589 le nayi nih sada ansaru lillah li dharb al sa'ada ansaru lillah li nil al sahada ansaru lillah li dharb al sa'ada ansaru lillah hana nahlu lansar ansaru lillah hana nahlu lansar ansaru lillah هنا نحن ننصر انصر الله هنا نحن ننصر انصر الله ان امني الله و المجاهدين قد قاموا ماهم يزن البيان اصبحوا كلام Allah mudjahidi fonan, zeytan per Allahun yene fiyar, zahara kana zamar Allahun zey gamiri, lissatine ka, Qur'an ne donedi, lissatine ka, Qur'an ne donedi, <tos> me amine Allah mudjahidi fonan, zeytan per Allahun yene fiyar, qalafa sorin familen ne <tos> Ne Allahu Hod Mujahidi Bonan Besamper Allahum Yezane Fiyan Rugo Te Kalde Bonen Lindihan Jotme Pasori Po Edhe Me Djat Jotme Pasori Po Edhe Me Djat Emrin Ne Allahu Hod Mujahidi Bonan Besamper Allahum Ye Allahun, si kuraj në barë dhe që të në këngarë që jeni muslimarë nëse kështu vdesim takojmë në dëshmorët kopsët e qënetit dhe gjithë pejkamberët kopsët e qënetit dhe gjithë pejkamberët kopsët e qënetit dhe gjithë pejkamberët kopsët e qënetit Bismillahirrahmanirrahim Shqamurra më banë elëni Unë zilë fi hëllë Ja pra përkësien nësërish besedës Edhe për ta përfunduval nësërëni Por kemi njerëgjë për eqe Të në cilët kanë arë dhe mentalisht Pyre që është kështu me para U së pimi rrënve nga besit të arët Musimanë Qëar dhe me sa njënësikë konsilenojtë? U uh, fëllë shumë U uh, fëllë për dobit E ta shë Ona e këndër të redaktive dobive ashe qartë në përbetë asaj që u s'pjehu. Farën nuk e këzistën në islam në zërpimë rrugëve, së smutë ndodhën ka dorë e muslimonit. Kjo për mirë, po ndodhën për e njëme, përshkak se na jemi largu për e asaj që islami e prezentën. Jemi largu largë levrote dhe mejgje, a hujare, a huj bote, a jotja, uudha bote, a jotja, rrugët bërë, tuhat. Një hadisë për nga meri talisatu sëra, me cek dhe kanë se kule matë para nere, si jemi në atë parkë që po flasin për këtë fe, të thonë, a i që një plan me ozërpër, për në ketëri, për rrugus ose për jërësit, a i që një plan me ozërpër, dhe më në kaj e dhe shibërën, më në kaj e dhe ardhën, kaj dhe shibërin, a i që merë një plan për jërësit, për jërësit, sa është të ka të po është të të ësht Qjaz dënim diaktivin e Zëshqem. A beso se tani jeni duke qartë dhe kemi telefonat. A jeni kusht apo çikë? Alo, nonë. Aleikum selam. Aleikum selam ve rahmetullah. Këna dy nën e panau. Telefoni juaj tani më tipjën. Ju rrugë qoc aku gjë. Ju falenderoj për shërbimin. Ah, çfarë? Ne dëshromë situatën e Zërin radios shtatë telefonie pa rrugë. Po na jua famësh. Tanima mir për vetëm Zërin Uran radio. Papa. Më se dëgjojeni me ju. Po. Mirë tash. Unë Antoni Zdrin. Çfarë ka ndjosë një tambo grupë të muslimanëve të cilët nuk do të dinë në xhenet. Është e rrejtë. Në xhenet nuk do të dinë asnjëherë. Po. Në xhenet. Në xhenet po sad. Ja. Gama grupë nuk do të futen në xhenet, e thënë po. Po ju. Po. Ata janë po mësojnë hajdë të shalim në xhenet. Po. A keni se çfarë po së di? ju falem shumë ndërrinë, dhënë ju falem, ju përshëndesim me aleku selam, allah e fal. Ne do ju përshëndesim dhe t'rregojmë se në pyetje ne kishte një çtonie gabim në formimin e formulimin e pyetjes, 12 grupe njerëz në jehenë nuk do të kinë. Zjarri në jehenë në nuk do të tashohet. 11 grupe projektive, e 12-ta, për të cilën u ndrojnë së bashku mos do të jetë prej asaj edhe na bashku, janë ato të cilët ja kalojnë të mirat në bitë këshia për një. Përështëtoj shumë. Po thëme ka një mitë këshia edhe një mitë mira edhe një të mirë. Këto nuk hingëhënëmë. Me dhe lillë, me argumentëre kërënë kërimit, përështë të këllet më ardhin, nukë nukën të fëhënë fëhë ishët në radhin, ative që pëshojë e uranon, ka e mira hingëhënët. Kështu pra, ashpunë. Me grupin e parës kemi punë jan shokëti, dane shumë, do si të pat pa si larg. Grupi i tretë janë ato që dëshmuan me dëshmi se janë për Allahun edhe janë dëshmor. Edhe grupi ulëmbave të mulla i dëshmuan për ata që folën paazit, edhe si ata tjerët. Po na do të na prokshi që pikë advent. Spili ka një rol për ta German. Jo, jo. Po as nuk është i ju gjen. Jo, nuk as fjala të më shiu jeni. Na smësh i ju jeni dhe ju ju mbështet këtë shërbim internetin pothuajse në të dashurit. Edhe siko. Tash janë në Xhanemin os me shiu fare, e dimë dha gru prej 11-ve që nuk do të hiqë Helen. Kur është ajo të cilët njerëzve ju ju ju kemi pranju ju ju ju rëndoi një peshonë kmirat nga asim e këqia të çon një. Sot e shpëtoi, insha. Kemi telefonaci seri, tare kush na paraqiten? Alo, selam alejkum. Alekum selam, xhamelukat vor zoroni duke qenë më shumë bas. Ju falemirëojmë. Ha, qmë pitu. Por unë cilas ta jem? Ah, po dëgjova se do të bëj grim me mamën, ta jam më fortë. E u bëri me mamën? Ah, i moh në të. Ka të më fortë se ti. Ah. Për të thënë, mamë, më të zërt. Azien tani kapo se jam më fort. Po. Aleikum selam. Aleh selam, do të shkelëfishë çeta. Aleikum selam. Nëse i besimi i Ebubekrit në kafë dhe i besimi i ummetit në kafë do të mbizotëronte me besimin e Ebubekrit, paqja e Allahut qoftë mbi të, ai do të mbante besimin e ummetit deri në ditën e fundit edhe besimin e Abubakrit. Imani i ati më njëon peshoj i mania djera non. Ai këta Sallallahu Alejhi Vesellem komentoi, vërtet, çka do të thotë kjo? Imani i Ebubekrit rëndon një peshoj i manin e gjithë ummetit mbrapa aysa ma sabaqakum abu baqir bikafrat salatihi wala bikafrat siam walakin bshay nakra fi qalbi fa abu baqir nukja te i kalojuve me shum namaz edhe me shum zakat tepër per ju por me njija etjella ra thall në zemrën e ati a jeste besimi dhe dashuria ne allah xh. tezi faleminderit gaziza diku gjithë faleminderit faleminderit na njoftoj faleminderit operatorët kur se pyetja e është një burrë i gjenë ratë që nuk e pashtruam në kohën e Muhamedit e selam ka pasur të holla për sistemin monetar të. Monetar, në në kohën e pejgamberit apo para tij ka pasur sistemin monetar i cili në kohën e pejgamberit të ka pasur dhërb. Dhërb. Nuk ka pasur letra, të gjitha kanë qenë tekorit. Dorë. Ja, ardhje. Dorë kanë qenë, emrin e ka pasur dhërb, edhe shteti islam më ket leje monedhë, më ket leje valute, ka punu 1000 vite me rradh pa devalvim, nimi vite vet shekuj pa devalvim, më pas saj ajësh inkuadruar në sistemin monetar islam në shtetin islam lira. E, emnin lira osmane, qaf, e ka emrin sot një flet lira usmane, që la bën rradh çaf. ë ka të pesh lira, dilera gjisim, ë 100 lira, 100 lira, çerek lira, edhe më vogla e ka pasur në bankë. Këto pare kanë qenë të, Sot janë në vërqapa dhe në vesh edhe ndur, në dur Të grave edhe ka pak Me haram, ka pak Shum po si, si, shumë, shumë haram, ka pak Të do po të dhe në dur të burave Shumë haram edhe pak haram Jo jo, alpare, pak alpare. burra ah. Pakisja në ato shka kanë rrëtë ah. në do Ato shka se bajnë në më pak Kemi ah. të referat direkt Nëse pranë nëni Të inkadrojnë në të sentim Ale <të> kush në pojë qitë Selamare Aleikum salaam wa rahmetullahi wa barakatuh. Si ndesm Malikupin edhe juve. Ju faleminderit. Kam pyetje se çfarë anim Malikupin tonia këtë. Po nën zotrisë, a mundot musliman i kanë shoku kafshë fush me gjerdia, a vetë xhamia thot kë është çetër punë se kë apozi zotet apo taj namaz ka bulla jo. Po ndrikë e të gjua, ma ti kërkes të shkoni. Nuk shkoj atëherë. Ju faleminderit. Aleikum salaam. Na vazhë i përzi me haram nuk bëhet ka bulla jer tash ka tash namazi e pardhim me haram nuk bota kabul paska kemi bende namazin dhe nje pyetje ai qe nuk e fal namazin asht i dynaqar apo esht ledesimta esh dynaqar prej prej grupit njerve qe boin gjonahet moja a jo mosliman asht ne se thot namazin sa shkurjo mse inkari thojme ne se refuzon ata ne se refuzon sikusht i perburres i islamit del prej ksoi fe munjher Ërë dhe se kur doli prej kësaj fë, ai mendon edhe bot, ai mendon se ska bóxhë edhe rrin me këtë familje, mirë po e, e, ata në shtetin islam e kanë shumë ligje të rrepta. Prej ligjeve që e kanë për shembull dut mudda për çeshriës dut më shku me banun qetërvend doshta eventual jashtë familjes ai mund të bëjë kuishim një herë, po jashtë kësaj familje me çera kushte dut më vërorr në çera vorra edhe për trashëgiminë të prej babës. Ska drejtë të më mor tokën i takon qetrit vllaj apo qenë apo motras pasuria komplet, as një, as i mangeri, e babait komplet asnj, asimangerrë, çka te ka porosit, nuk i takon ti për shkak se ka dolën prej fesë. Nëse refuzon namazin, në anëse e lën, edhe e pranon sikush për dorës islamit, por e lën pa fal, ai i takon grupos njerëzve që bojnë junaat moja. Sipas shkollës e Buhariut kurse, sipas shkollës si Imam si Shafiut, kan thon ai që e lën namazin është jo musliman. Me hadithin e thënë sa pejgamberi sadu sallam hadithin e vërtetë, men taraka ssalate faqat kafar, kush e lën namazin është kafar. Nukash as Nukash musliman. Kështu e komenton ai drejtpërdrejti kurse në shkollën e Banivës thotë mentaka bi mana men Ankara, kushalim, kush refuzon. Kështu pra, kurse sipas janis ka majkili ta bëjmë gjeja çfar ligje ja ka për. Do prahet me spançaft, do të likuidohet me spançaft. Mirë, pastaj shkon në pjesën tjetër. Ne the yozing ara mali yapiyet, është haram te ulemin në ndonjë vend ku piet alkool. Është haram të ule në vend ku piet alkool. Kjo është pyetje në namaz që ke në parkim edhe një pyetje tjetër lidhur me namazën e namazit Sabat, nëse falet pas dilit, çfarë bletë kanë kërrasin me atë që fal në këndin e vet. Namazit Sabat vot kohën e ka deri dalë dilit. A ja shikoj të konsideruishm pas dilit, por nuk i ka se vapët e aty namazi i cili falet para dilit, nuk i ka ato se vaper. I thojmë na namazi i vuruar edhe i vuruar në jo kohën e vet. Me daljen e dilit, mer fot kohën e namazit sabajt. Do thot për ka savopi nuk janë të njëjtë, atë ditë inshallah janë të konsideruesh. Kurse pasi kemi fund, apo mundojmë edhe me atë dolin e Hoxha Ali Defendiut lidhur me namën e Sabajt, seca ti nuk vjet më skuam më sinjalesh, është. Nuk ka problem fare Ali Defendiu ishte një horz i cili mësoi në Stamboll 12 vite, rahmetullah alay, edhe ai përkat disa pun, kështu na nuk e arritëm me YouTube të as bashku, po e doim për zbekurin tepër se ishte i sinqertë shumë në punë të veta që shë ardhëm tërë të aj edhe diturit e ati na edhim se aj vetëm njëherë në tanë jetën e vetë ngelli për e falë sa bajnë para dhjëndit në tanë jetën a ditë ishte vera a ditë ishte vera edhe aj kërë i dulë gjumi kërë i dulë gjumi kështë dalë dhjëndit kërë njëherë i ndodhë njëhet edhe tha vera bismillahirrahmanirrahim Po jo e vajn jetë majruq e ditër e Zotit dënim. Jonafile, po e vajn jetë majruq e ditër e Zotit dënim. Edhe dashëm shkojnë skuqp në kom, u kthin me ndramje në shtëpi kur erdhën në perëndimin e diellit te birte vërtas i tha vërtës shtihalet flie vonë ditë. Domethënë se fleon e ditë çon tetov në kom. Praktikisht në një rast i cili vet në frymza gjëve për ta bërë një punë të tillë, edhe kështu kanë ndëruar mbanëseve motra në danya dalja dhe erdhën në fund të misionit duke deruari funduar veçëm që datë kohë edhe se ishit mjaftologer me punë tuaja kuptohen të private kështu. Në datë një kohë dhe inshallah do ta versoj ka ditë dhe në ditë që kemi inshallah. Por për rreth edhe unë kam dëshirën dhe dëgjohet që kanë klaushë apo pritumë që këtë mision modest në radhë të çera inshallah do bëft freskët do shtave sqejimi të toran të çera do bë ma freskët kështu duke pastar siç se sa më freskët jeriu elen më aktuale më aktiva në dërsta pak me lësfila se isha pjullës në biti qinë kilometra një, një, një uftim me kërë i qala Allah e shkru në sevapë dhe këtu dëtë jemi i qala do të përgjigjemi për zdo kujtje mërënda mundësive modeste diturime të ora kemi dëshirë që i para më dëgjuzve të në të modest, jemi modeste dhe ata të jemi modeste para asaj që i ndëgjojnë se cilësia dhe simtari të ashtë tjetë modeste një rju E kem dëshirën që s'ta afro vërtetës ti afroim me mendime dhe me shpjegime më të thjeshta ti të jesh kuptuar më shpejt, nda nuk kemë dëshirën ti ngriti mbi atë sa kuptoi njerëzit, sepse ataj s'ka shumë dobi. Po kemi në nivelit për të kuptuar më mirë, po me dëshirë. Finale, çica dëgohet ka bërën punë. Se nëse ndëjojmë shpjegojmë, dëjojmë, nuk frutot janë punë, prap nuk kemi vogjë. E nëse as të fjalë jonë Bërë, përë, zëbashkë, duke të lu prej neve e rata që në më dëgjohet Shqalamu aliku Pra në fundë i përë i farim dërë në dhe gjurësi që në kuadrua në të në kohë për të në kuadrua dhe për të në dëgjohet Pra më përda me shpesë për të ahime qera Shqalamu aliku Shqalamu aliku Shqalamu aliku Shqalamu aliku Shqalamu aliku